radio fri contrainforma desde o pasado venres 14 de abril de 2008 a ciudad de a coruña posúe un novo centro social resultado da ocupazón do número 14 do barrio das Atochas Monte Alto. O colectivo A Cultura Preocupa é o responsável desta acción, un colectivo amplo de persoas tanto en idade como en adscripción. Dende o seu blog A Cultura Preocupa, con ca esta última, .blocaliza.org, difunden o día a día desta paisoante aventura. Eles falan de que les preocupa a realidade social e cultural da súa cidade en Xeral e do seu barrio en particular creen no traballo en común dende abaixo e cuestionan unhas institucións que non saben nin semella queren dar solución aos problemas de espazo que sufren na cidade de a Acroña Espazos culturais pero da cultura dende abaixo non tutelada nem patrocinada Espazos políticos canto á participación activa da xente nova Espazos finalmente, físicos, canto a imposibilidades de acceso a vivienda no individual, pero también canto a asestión de espazos públicos colectivos. A cultura preocupa, pretende ser un revulsivo social, un impulso colectivo, pretende tomar y recuperar un espazo en continuado desuso, para activálo mediante múltiplas actividades culturais e sociais. A cultura preocupa é un espazo físico e un territorio social aberto ao barrio e a cidade. A cultura preocupa habita un espazo concreto, pero excede dese lugar. É un proceso político, social e cultural, un movimento que subvirte a realidade para construir aquí e agora momentos acórdicos de sesos e necesidades da comunidade humana que habitamos eh, temos xa detrás do fío telefónico a eh, un tal eh, Virxilio Rodríguez hola, vos será Virxilio Hola, buenas tardes Bien, pues estábamos aquí en Divertimento para pequeños Monstruos En Radio Félix Pim, la radio libre comunitaria de Terra de Trasancos Transmitiendo en Ferrol Pues falando un poco de lo que llevades haciendo Dende de o... 14, ¿no? en efecto, en de Benres 14, ¿no? Bien, efecto, en el Benres 14 Se hace, pues eso, eh, eh, vais a hacer tres semanas Benres 14 por poner una data, digamos, de digamos de acción Porque vos viñades ya seis meses atrás Argallando todo esto, ¿no? Sí, en efecto. Eh, bueno, seis meses eh, un poco como, como sacan co proceso mais definido, ¿no? Realmente eh, todo esto probablemente tenía más de, de un ano de percorrido y bueno, un poquio ven eh, a raíz de todo un traballo que, que se levaba facendo alrededor da precariedade e, bueno, entón, esa é a precariedade, non? Vivenda, eh, espacios liberados, dende, bueno, o grupo Invisíveis, que era un grupo que... unha asamblea pola, pola vivenda e contra a precariedade. Contanos un poquinho, Virxilio, eh, que a cultura preocupa? Pues bueno, eh, a verdade que a cultura preocupa es eh, un espacio que bueno que, que, que entendimos que bueno eh, realmente o que queríamos facer una llamada de atención ¿no? sobre cómo a mercantilización de la cultura a día de, hoxe, eh, na de Coruña, eh, pues, se en la ciudad de columia impide cualquiera tipo de, de dinámica o trata de impedir me lo mejor cualquiera tipo de dinámica eh, social de inabao y bueno todo esto también ligando nunca ¿no? a falta de espacios con especulación y a violencia inmobiliaria e eh, facer aí todo un conglomerado ¿no? onde poder eh, dar unha saída a toda a iniciativa de persoas do mundo da cultura de abaixo a creadores, a, a bueno, activistas de diferente índole que querían pues, un pouco eh, mostrar toda, toda a súa faceta máis creativa ¿no? Tem, eh, Temos entendido eh, que na, na Asamblea de A Cultura Preocupa hai, pois, pues, eh, personas de diversas, digamos, tendencias, non? E de diversas eracións, incluso, non? Por aí, vos pues, atopades, por exemplo, xente que lembramos aquí en Divertimento para Pequenos monstruos como a xente do Centro Social Milúas, ou coletivos como Bella Negra, non? E tamén, cecais tamén xente que habitaba aquel espazo en Oleiros, como era a Ocupa da Ría, non? Sí, bueno, un poquinho interesante tanto eso como, bueno, eso de xuntar un poquinho que as, as os bellos espacios e as bellas familias políticas das cidades, tamén, esto pois, eso coa, que dende a aparición dos centros a, a social atreo, pois, eh, eh, foron un pouco atravesando ese espacio ah, como unha especie de catalizador. Pero máis al lado interesante que é esa, pues eso, volver a revitalizar as bellas, as bellas familias políticas para non ser realmente eh, importante eh, pues, eh, a nova aselación, ¿no? as novas persoas, as nuevas culturas políticas e as nuevas militantes y activistas que están atravesando o espacio. ¿no? Eh, y bueno, dicimos isto porque probablemente a toda hora pues, eh, o que se daban eh, espacios de comunicación entre todos esos, esos mm, espacios eh, políticos que acabas de comentar, Pero agora mesmo non simplemente hai comunicación Sino que hai participación Nun mesmo territorio Nun mesmo espacio E iso creemos que realmente lle Está dando unha potencialidade brutal A cultura preocupa E a, bueno, ao que nos chamamos A laboratorio social ocupado A tocha alta 14 non? Bueno, neste tipo de, de movidas eh, Todo parece indicar Que o feito máis importante eh, De todo o que está a pasar E como vos mesmos Tambén decide ser o proceso non É decir. Eh, e que, que, que o que estáis facendo realmente?Qu ¿no? que sabes facendo eh, no Centro Social labor eh, laboratorio? Sí bueno, Pois pues sabrá de que o que se están facendo é un, un montonazo de cousas ¿no? tendo en conta máis... A dificultade engadida de ter que facer as tarefas non como noutros espacios que se teñen aberto pois, na cidade un país, onde primeiro se habilita o espacio e despois a posteriori non es habilitado este ou que se fai eh, abrirlo, sino que en este caso pues o problema engadido de ter que estar rehabilitando a veces que estar eh, facendo actividades ¿no? en entón, todo un poco pues eso eh, si quieresrés te podría enumerar pero bueno que se están facendo un montón de actividades no tanto digamos, este mundo de cultura de cultura libre pues desde, pues eso eh, desde teatro ataccla ata ata, un eh, goraderos sobre afectividad o sobre reciclase de comida y de un montón de cosas ata unha índole máis política e máis social non? como pode ser pois, mesnamente están os compañeros de Casas Viejas de, de Sevilla ou, bueno, eh, un montón de iniciativas como pode ser a, a as jornadas de troco que hai este mesmo sábado que son bueno, un pouco como embrión de un, toda unha rede de, de troco e de unha especie de cooperativa social bastante importante que se quere montar na cidade non? en definitiva eh, un montón de actividades que pretende O laboratorio é eh, precisamente iso, no? eh, dar, dar, dar eh, cabida ao que quer dizer ese nome, no? un espacio de experimentación onde todo aquel que quera propor unha iniciativa rebelde, desobediente e propositiva poda facer, non? Como ten sido acollida esta iniciativa no propio Barro? Tedes ha tanteado que lle parece estes vecinos e tamén os medios de comunicación seguiron un pouco... A liña de turno de eh, maldecir ou, digamos, eh, pronunciarse en contra deste de tipo de aciós ou atopaste unha certa simpatía ou mellor? Bueno, sí, si te contas un poquinho por parte non? Primeiro o tema do vecindario, non? Eh, a verdade é que é de agradecer e eh, é probablemente de, de repensar pa outra vez todo o traballo que se ten feito ao longo deste ano pasado, como che dicen do grupo Invisibles, eh, pois pues, testeando o bairo, non? Facendo laburas laboras de, como en quizas eh, sobre, pues eso, sobre acceso a vivenda sobre, sobre precariedades sobre eh, o prezo da vivenda, sobre un montón de cousas a pé de rúa ¿no? despois facendo toda unha serie de derivas chamas ¿no? pues, chama de manis chama de non denunciando todo o tema en definitiva, sensibilizando e investigando ¿no? entón probablemente todo este traballo de un mano a esta parte, o que fixo é si eh, si non será un caldo de cultivo si por lo menos será unha un coñecemento en certos ámbitos sobre todo os máis críticos do bairro cara toda unha problemática importante eh, como é a da violencia especulativa neste bairro de Monte Alto. Non? Entón, eh, en definitiva, a verdade é que a acollida eh, pois eu creo que está sendo magnífica. A nivel personal te puedo dicir que a mí me está sorprendendo un montón a cantidade de veciños que teñen pasado por, por o espacio ocupado en estas casi xa tres semanas. Y bueno, en definitiva, eh, análise é super positiva, non? De feito, bueno, en o primeiro momento e cada vez máis, o que se vai pretender é que o laboratorio rompa os seus muros, non? E, bueno, y que cada unha das actividades que se podan facer eh, una, fora dos, dos muros do laboratorio se poden facer, no De feito, por exemplo, hai un un grupo, non? De, de arquitectura, de futuros arquitectos e tal que están traballando dentro do laboratorio pois pues, para facer... Eh, medidas e iniciativas propositivas no Bairro, pois como pode ser agora unha campaña para, eh, bueno, sobre a figura do banco, non? entón van a empezar a, a difundir a, a labora social da figura do banco, que agora mesmo non te podo resumir, pero e despois estender bancos por un montón de puntos da, da, do Bairro. Non? En definitiva, eso, pois, traballar moi directamente co Bairro e facer eh, cousas eh, non só para nós, sino para todas y despois eso que me comentabas a nivel mediático, pues yo eh, creo que tamén pues eso, eh, o que está pasando a nivel mediático, é eh, a plasmación de todo un traballo pues moi concienciado, ¿no? Hai un, tanto unha comisión de medios, como un centro de medios Que, bueno, que está situado no Centro Social de Atreu, en donde se difunden tanto nos contramedios, como poden ser pues eso, radios libres, ou como poden ser eh, sorneis contrainformativos, ou o portal de Inmedia Galiza, onde se difunden todas as actividades que, que facemos no, no laboratorio. E, ¿no? por outra parte, a nivel dos máis media, pues a verdade é que a collida tamén é eh, sorprendentemente boa. En ¿no? defeito, ainda agora mesmo estábamos comentando apropia voz de galicia ...es el normal que no voy a calificar aquí pues se eh, saca eh, casi todos los días a las actividades a agenda actividad, cultural y política la, la cultura preocupa e incluso citando el laboratorio social ocupado ¿no? o sea sin omitir no una referencia que para no ser importante o sea que bueno para no ser muy positiva a, a, a acogida estamos hablando con vircilio rodríguez Un dos portavoces da Asamblea da, da Nova Ocupa de Coruña do centro social laboratorio ocupado en Atocha Alta en o barrio de Montealto en a Coruña. O feito eh, Virsilio de Elixir ao barrio da, de Monte Alto na concreto, a zona de Atocha Alta que ti nos contarás que parece que é un barrio así como bastante representativo do que a especulazón ¿no? e todo eso o capitalismo eh, é así casual ou é unha cousa tamén, digamos, eh, feita así a propósito Si, sí, non, é absoluto casual é absolutamente pues eso, é pensado ¿no? tanto tí antes bastantes eh, o Centro Social de Mil Lúas como o bueno, Centro Social de Atreu como pues eso, a maior parte das iniciativas sociais que se teñen dado na cidade nos últimos anos eh, pois pues eso, se teñen eh, teñen tido pues o seu orixe e a súa parte máis vital no bairro de Monte Alto non? como te dís, a composición social e histórica do bairro de Monte Alto na composición que fala pues eso, de rebeldía non foi o bairro onde onde se resistiu no 36 etc etc y a día de ose pu ser un bairro pois, especialmente sensible nas dinámicas sociais. e isto xunto con o que te comentei antes con co, co toda a presión urbanística brutal que hai no bairro pode pois, fai que este seá pues pois, probablemente o epicentro do que é a día de ose os momentos sociais e o e os momentos autónomos na cidade non? o sea que non non é, non é unha decisión aleatorio senón que unha decisión perfectamente meditada. Incluso te diría que eh, o, o, o laboratorio, vamos, o espacio que escoñimos para ubicar neste momento o labor presencial ocupado eh, tamén foi moi pensada, non? Miramos un montón de casas un montón de espacios e decidimos este tanto por a súa disposición como por a súa historia, non? Por ser pues, un espacio que está na rúa mesma onde no 37, pois, pues, foron executados 11 eh, militantes da CNT ¿no? entón, xa te digo, non é aleatorio senón que é perfectamente meditado A cultura preocupa eh, o centro social laboratorio ocupado en A Coruña pois pues está vivindo os primeiros momentos os momentos máis emocionantes para esta fin de semana seguro que tendes preparado un montón de cousas, non, Virgilio? Eh, pois pues si sí, a verdade é que xache digo, toda semana e o fin de semana hai un montón de cousas eh, Así algunha que ah, nos poda recomendar? Eh... Sí, probablemente o máis interesante este fin de semana é o que te comenté antes por Riva Que todo o día o sábado, onde hai unhas jornadas de troco eh, Que bueno, que durarán eso todo, toda a jornada E que, bueno, creemos que é unha das iniciativas así máis ...mais innovadoras y más potentes y que bueno y que después finalizarán con también más palestras al final al final de todo sobre permacultura y un concierto de hip hop ¿no? Eh, bueno eh, la verdad de es que como te digo la senda muy completa y, y bueno y, y que en se no me gustaría destacar una cosa más por arriba de la otra ¿no? pero que sí que animamos a todo el mundo tanto de trasancos como de toda galiza a que se pase por aquí para, para conhecer o novo espaço, non? Muy ben, pois pues para que non asa perda, si tú non un poquinho, por donde queda o Centro Social Laboratorio ocupado en A Coruña? Bueno, pois pues, mire, que para toda xentaquera que conese onde está o Centro Social Atreu, que é a referencia así un pouco ao nivel social, pois pues, les diría que está na Rúa Paralela, por encima. Para a xente que non conhece o Centro Social da Treu, eu diría que teñen que subir a Rúa da Torre, que é unha das ruas así principais e máis sonicidas do bairro de Monte Alto, e o empezar a subir eh, a terceira perpendicular a dereita, a Colleg, e os 15 metros a van a ver, pois, eso, perfectamente sin eh, sinalado artísticamente eh, o Laboratorio Social Ocupado. Pois pues ali nos veremos eh, o colectivo A Cultura Preocupa e eh, O seu flamante inmenso local O local social eh, Espazo liberado O laboratorio social ou como queirades E bueno, pois pues, nada eh, Que máis información, verdad? no vosso blogue que tedes hai habilitado O a culturapreocupa.blogaliza.rk E mm -hmm. nada máis Que nos vemos nesas zonas en estado Que como tamén a chamades vos <risa> estar un pouco Pues y... bueno, nos vemos y que esperamos en breve Pues que os compas de la, la red de Filispin se pasen por aquí Y pues como os compas de la red de Calimera que estuvieron <ríe> a, a fin de semana pasada Pues vengan aquí a admitir, eh, pues eso, en una zona sin Estado y sin más autoridad De que construimos más, ¿no? Radio, radio Filispin Contrego <música> formativos